Muntele Poveste populară poloneză Odată de mult La marginea lumii Pe un munte înalt Tot nu mai parcă din creștar se afla un palat din aur Iar în fața palatului Era un măr în care creșteau mere de aur Dacă cineva ar fi reușit să culeagă unul Ar fi putut intra în palat Unde, într din multele camere Era ascunsă o prințesă de o frumusețe rară Și avea acea prințesă comori nenumărate Pivnițele erau pline cu pietre prețioase iar în încăperile palatului avea lăs pline cu aur. Mulți cavaleri s-au încumetat să se cațere pe muntele lucios și alunecos, dar zadarnice le-au fost încercările. Apoi au încercat cu roibi care aveau potcoave ascuțite și colțuroase, dar degeaba. Toți cădeau la un moment dat, iar frumoasa prințesă nu putea decât să privească cu jale de la fereastră cum se chinuiau în zadar acești cavaleri chipeși. Trecuseră deja șapte ani fără trei zile de când era închisă în acel palat. Atunci a apărut la poalele muntelui de cleștar un cavaler în armură de aur. A dat pinte în calul s-a cățărat până la jumătatea muntelui, apoi, spre mirarea celor care îl priveau, a făcut cale întoarsă. A doua zi de dimineață a dat din nou pinte în bidiviului și a urcat pe munte ca și când ar fi mers pe un drum drept. A ajuns aproape de vârful muntelui, sub mărul cu mere de aur. Deodată, un vultur mare a apărut parcă de nicăieri. I-a lovit calul peste ochi cu aripile. Acesta s-a ridicat speriat în două picioare, Copitele au început să-i alunece Și a căzut înapoi Cu cavaleri cu tot Prințesa a crezut pentru o clipă Că va fi salvată Al șaptele an Avea să se termine A doua zi Fata nu mai avea nicio speranță Dar chiar atunci La poalele muntelui de cleștar Și-a făcut apariția Alt tânăr Fără cal, fără nimic E nu chiar fără nimic cu un an mai înainte a auzit povestea prințesei din Palatul de Aur de pe muntele de Cleștar. S-a dus atunci în pădure și a prins un urs. I-a luat acestuia ghearele ascuțite și le-a potrivit la mâini. Înarmat astfel, a pornit acum să urce lunecoasă și sticloasă. Pe când soarele era la asfințit, tânărul s-a oprit pe undeva pe la jumătatea drumului să-și tragă nițel sufletul. De oboseală, abia mai respira Și s-a odihnit până a venit noaptea. Stelele luminau palid muntele din cleștar, În timp ce tânărul stătea târnat Parcă țintuit, până ce somnul l-a biruit. A adormit, uitând unde se află. Dar chiar și în somn, Ținea așa de adânc, fipte în sticlă, ghearele ascuțite, încât nu putea să cadă. A dormit el așa până la miezul nopții. În timpul nopții, ca un pasnic ager, vulturul se rotea în prejurul muntelui. Cum s-a evitat luna de după nori, vulturul l-a văzut pe tânăr. Dar tânărul care se trezise a văzut și el pasărea de pradă îndreptându-se spre el. Vulturul și-a înfipt ghearele ascuțite în hainele tânărului, însă, în același timp, tânărul s-a apucat zdravă de picioarele păsării. Speriat, vulturul l-a ridicat sus, drept spre palat. Apoi, odată ajuns în dreptul mărului cu fructe de aur, tânărul a dat drumul picioarelor păsării și a sărit drept în copac. Acolo... Și-au umplut buzunarele cu mere de aur, și apoi s-a îndreptat curajos spre intrarea în palat. Poarta cea mare s-a deschis într-o clipă, și abia atunci tânărul a văzut minunățile ce se ascundeau acolo. Iar în pridvorul înalt stătea frumoasa prințesă care de cum l-a văzut pe curajosul tânăr care a reușit să culeagă merele de aur. A alergat spre el fericită, apoi au făcut nuntă mare și au trăit în pace și bucurie până la adânci bătrâne.